Allahumma inna shaytana rrime smilallahi rrahmani rrahim inal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa shadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa shadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du tajitha falandrimat mirnjohit Luvdatha janë vetëm për Zotin ton Allahun subhanahu wa taala. Allahun na falenderojmë për rritin e falë dhe udhëzoim kërkojmë salavatet selamet për çdo ndetit më të mirë me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa anulehi salatu wassalam. Me shokët e tij besnik, me familjen e tij të ndarshme dhe çdo muslimanit që ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit e kësaj bote. Të nderuar vëzër, do të vazhdojmë të ndajmë disa minuta në varqën që ne kemi filluar mbi emrat e cilësit e Zotit subhanahu O تعالی. Kemi marrë disa prej emrave, diku mbi 50 emrat e Zotit Subhanahu ve Teala. Dhe kemi përmendur në çdo para hyrje rëndësinë diçka nga rëndësia e, e njohjes së emrave dhe cilësive të Zotit te Bareke O Teala. Ë këtu mund të ashtojm gjithashtu për fjalëve të ulëmave në rëndësinë dhe peshën e emrave dhe cilësive të Zotit te Bareke O Teala se njohja e Zotit është e varur për Vetë emra dhe sisit e Zotit të bare kjo e tala Me fjalët të tjera Nuk mund të njevë dikush Zotin gjelle gjelalu hu Pse ajo është i vetëm Pse Zotis mund tjetë dy Pse nuk mund të uh, adhurohë Dikush tjetër përveç Allahu Subhanahu e tala Dhe pse është e pamundur kjo në realitet Jo në, në botën e emrave Pos në përmjet të Njohja e emrave të cilëve zoti te baraka ve teala. Pra me një fjalë, njeriu nuk nuk mund ta din kush është zoti i tij, nuk mund ta din se pse ky është zoti i tij, pse s'mund të jetë ja dikush tjetër apo pse s'mund të jenë ja dy, e pse s'mund të jenë ja tre, e kështu me radhë, kretë kjo është e vështirë për njohjen e emrave të cilëve zoti. Për këtë arsye, Kur'ani është i mbushur me emra të Zotit. Është i mbushur me detajizim ndonjëherë të emrave të Zotit te baraka ve teala. Andaj kur e pyeti pejgamberin Jon Sallallahu alaihi sallam Ubej ibn Ka'bin Radiallahu an Dhe i tha A edin cili ajet është mëj madhin në Kur'an A edin cili ajet është mëj madhin në Kur'an Aqdhamu aja E shiko mëj madhin në Kur'an Në Kur'an vëzre dini ka shumë ajete Mi 6200 diçka ajete 114 mëtsure Për nga mërë alaihi sallatu sallam Tha edin cili është ajeti mëj mad Tha sahabiu Tha mendoja Resulallah Se është ajeti kursi Allahu la ilaha illahu alhajjul qajjum Ata rithapin të nga mërë a.s. urimë Apo ja pafsh khajrin këti ilmi Pra egzofsh kët ilm të sënë të ka dhuru Zotion të bare kjo etara, e tëra E vërtejta është kjo Pra ajeti kursi është ajeti majmarë Për të cërën arshuja Sepse në ajetin kursi nuk ka asë zë të të dhe përve Zotit Pra nga fillimi derim barim Allahu la ilaha illahu alhajjul qajjum Wa huel aliju aladhim Derin e fund, çka asnjë sen tjetër përveç Zotit te barekëu te ala. E çfarë flitet tu për Zotin? Gjithçka. Se kush është Allahu? Cilësia ti, ti, ti, e tij, fuqia e tij, gjersia e tij, eksistenca e ra. A na nderuar vezon në ë ë në mësimin e emrave të cilësive të Zotit ne mësojmë Zotin. Kush është Allahu subhanahu ve te ala, ndersa ne nuk jemi krijuar poshtë për këtë njohje. Njerëzit sot, për shembull, kërkohen me ë domthon Të drejta të shumta si diplomat apo dëshmi të cilat ata i i marrin si njohës i kësaj mëshëria, asaj mëshërie, ekzistojnë radhë, për shembull njeriu e fiton titull doktor mjek, inxhinier, ekziston radhë mësues, profesor, specialist dhe në fund kur ta merrsh për shembull pse pse e, e ka këtë dëshmi se e njeh për shembull një aparaturë, se njeh për shembull menaxhimin e një trupit, një pjese të trupit njeriu, apo ekziston radhë. Dorsa ajo në univers, sa ka peshë on, në server mëmjek. I thënë zotnë diçka prej informacioneve. Megjithë do binë mëdha çka ka kë, për shembull, fusha e ti, nëse e marr në univers krahas elmit Allahut është shumë e pakët. Krahas elmit Allahut te bareke ve taala shumë e pakët. Për shembull, ka sot në botë njerëz, të cilët për shembull, uh, janë mjek apo të një të një fusha të kafshëve. Dën me trajtuën i kafsh. Të cila është fusha e madhe. Asë, një, kafshet janë pjesë përbërse e existensis Ta një dhe dhe gjdo mjë shtri dhe gjdo ilmë shka e merë Me gjithë rëndësin shka e ka A dherë, qëfar diplome duhet të keta njëri I cilë e njevë Zotin e vetë subhanehu e tjara Kjo botë nuk njevë kësi diploma Për Allahu u gjelona njevë kësi diploma Kjo dëshmi Cila kjo dëshmi o hu, e vezër Allahu u gjelë e gjelaluhu Ata që ka njofin Zotin tonë të bare kjo e tjara Dhe punojnë bas kësa njohje Dëshmija cila është të tërë Qfar diplome kanë Allahu këtëra u avolos hyri për në gjënet Allah në avol për i tëne Njovësi i Zotë i Gjellë Gjellë Hu nuk është pa diplom Por se nuk është diplome cila fitohet Në përmjetë saj Dicë kanë nga kjo botë Po fitohet me ta dicë kanë nga akireti Dhe ajo është gjëneti i Zotë i Gjellë Gjellë Dhe ku shkonë dhe Allahu Par këtë diplomë futët në gjarrë Andai Zoti i Onë të Barıkëu dhe të Lartë na tregon neve në Kur'an se kur dalin shumë prej pabesimtarëve dhe kriminalëve në Ahiret, sa ata kur ta shohin se për, janë nisur në xhenem, çka kanë, me thonë? kanë, me thonë? kanë, thonë, kanë më thonë? Çka kanë më uh, thonë? Kan thonë, "Kan më udhëritu ta adhurum vetvet." Pra, ato me tësini kan ë, borta Zotit tonë të Barıkëu etj., kan më thonë, "Keifel usawikum bi Rabbil Alamin." Dhe kjo vjen se përkthant në gjuhën që ta kuptojmë të gjithë. Ata kan më thonë Kanë mi të thamë për të adhuruar dhe, zotave të satë i kanë shpikë. Si kemi pasë mundësina, kuj këna pasë mentë mi u bërë barabar me Allahëm? Këtë që kërë këmëndonë, dhe zëtë, se ka pasë diplomës, se ka zotnumës, se ka pasë dëshmi, apo se cilla është ilmi maj madhë në këtë eksistencë. Adhe të ndëruar dhe, dhe, dhe zëtë, me fjallë dhe tjera, njëri ju duhet në këtë dunja, në këtë... E, hapsir që ka dhënë zoti i on te bareke u te ala me jetu disa minuta e disa dite e disa muaj e disa vite që ta siguron diplomën e njohjes së zotit te bareke u te ala ha dhe me ta të paraqitet para zotit që allah me rahmetin e tij ta fut në xhennet elushi allahu jelle jelaluhu se zoti on te bareke u te ala na mundson me njëoft allahun ti jesh aj në vetëti jo ashtu si që na kena mundësi me përfituar por zotin ton te bareke u te ala sot e kemi universin Njejmor shumë të madh, përveç me Ibn Kaimexhije kur fol për këtë temë, ne vetë do të kemi mundësi të fol shumë nga se dëshirona të çdvazhëna me gjithëha emrat, ose sigurt të ndaheshim me me fjalët e Ibn Kaimit në këtë emër, dorsta do të, të na mbërte edhe një varg në vetveti nga ajo ë prej fjalëve të mrekullueshme sa i ka sjellë në, në këtë emër. Kemel rezalosh emri i Zotit Jellalul Wadud. El Wadud, wa' dal dal dal në fund prap. Bon, e lue dhub me vau wow në mes E lue dhub bon, E lue dhub përkthejhet Në dy kuptime në engjën përkthejhet Sa për të e, qenë maafër i dashuri I dashuri Për a i të cilin e dojnë kryesat Por në esens përkthejhet E për a ta i cili a i do Nërsa ulematë e risonet Kanë dhada Allahu do dhe duhet Për a i do rop të vet Dhe rop të vet e dojnë Allahum të bareke Vë të ara I mënkaj me gjëzije Kur Fulburget e emer, thot nuk di dënë emër, i cili e e ban Robin më dalë dhe më çudit shumë çy që emër. Apo, tamam. Ne shëmo na këna emrin Allahu Xhelalu Velal Malik, e morëm. Malik Yawmid Din, Rabb al-Alamin. Apo, apo shëmo e morëm emrin Allahu Tebaraka ve Teala, El Aziz. Apo, El Mutakabbir. Kto emra dhezër, janë të mëdhej, janë objekt mrekullie Mirë po, që falen ato emra? Emrat të pushtetit, emrat të fortës Emrat sën, Zotë i unë gjelë gjelalu hu uh, Ato e bojnë Zotë të bare kjo e tërë Mirë po, për që imon Ne e gjejmë Allah unë gjelë gjelalu hu Se aj i afrohet robit me lojet Ndryshme të uh, afrimeve Për njarëshie I thot robit, amdo Dëmonë, ta japë këta Ta japë edhe këta Ta japë edhe këta Vësh një sajnë e dubitie Duhem muen I bënkaj me gjëzje Kërë folë për këtë temëm Thotë kjo është maja që mërët muqutik më dikush Thotë një qenje e cila Ska nevoj për kur gja është për së smëria me lartë Zotë i unë të bare kjo vetele I afroët një krijesis e cila është kompletë fukara Për shemë Në sencë ne si njerës kër anojmë Ka i madhe është normal Se i madhe anon ka i Ka i vogli anon ka i madhe Por kur i maudi, papas nevojë afroh devogli dhe thot: "Abash, domthon, i dashuri jam, kjo është për tu mahnit." Ato i mângkaj me xhezi thot: "Besimtari takon që të ndalet gjatë me këtë emër. Cili është këmëdëzor? Emri i Zotit xhelel xalal El-Wadud, i dashuri. Domthon, përkthehet në kuptimin i dashur. Andaj në një prej thirrjeve të pejgamberëve, si thirrja e Shuaibit alayhisalatu wassalam, kur i ka fol popullit vet, ja jo ka përmendë këtë emër oka ja por me gat emër el wadudu pra kjo është emri përse ne do të flasim sot me lein Allahu te bareke ve teala ligjërat do ndajmë si zakonisht në aspektin gjuhësor pjesë të çikornë si Kur'anit si kuptohet në bazë të fjalëve të ulëmave dhe treta do të saporo siç ne duhet të nxjerrim nga nga kimsin si reflektim nga nga emri ngjuna rab el wadud vjen nga fjala wud el wud etilla sillet Rëth e gjithë shkajet që duhet Apo shpresohet në ta Apo kej dëshirë që ajo të ndodhe Ra, Fjara ud është nga kjo Raj emri Allahut Elwedud që si dhe të rëth dëshuris Dhe diçkajet që shpreson Ndodhe dhe kej dëshirë që të realizohet Por se në fund të dëshohet Si vjen për Allahum të bareke Vëtjara Ka dhe njërë predjetarë të gjuës Të mdhej, Ibnu Sida Ka dhe njërë Elweddu l'hubbu El-ud është el-hub Hub është dashuria Jeku në fi gjemi'i Me dachilil kajri Në të gjitha gjërat që janë të kajrit përdore Në të gjitha gjërat Që janë të kajrit Përdore fjala hub Pra gjithë kush që anon ka kajri Anon nga emira I dënë rukë të emira Ekshë të mëral I thojnë ud Pas të i kam siel djetarët Shumë brej fjallëve të gjurëtarëve Që argumentojnë për fjallën Qud, Fadallahu te bareke ve teala rasuluna al-Baqara ayat 90 te jargjë që më vjen këta ayat, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru. Fadallahu te bareke ve teala per jehudit, yawaddu yawaddu ahaduhum law yu'ammar. Njëri prejtore ka dëshirë, dëshirojnë të marrë. Kur e kemi vërmën, këtë theksin çka i them, se ud është shumë lart dëshuri. Ma kulli dhëgush për diçka. Apo ka dëshirë t'i ri afollasaj? Andaj Allah u gjekur përme një jahudit, ata kanë dëshirëve s'këtë dunjame me jetu e, dëshirë të skajshme. Thot, El Ferra, unjarë bërë djetarëve të mëdhejtë, të muslimanve dhe gjuhetari tëre, ka thanë, jahudu e jetemen, ka dëshirë të ma dhe shpreson gjatë me, me ju dhanë jeta, jeta e e kësa i bote. Andaj, gjitha fjallet e ulemave, silën tek e, emri dëshuri. Fjalla utë, në aspektin gjuhësorë, Çka ka kodevoj me diçka që ka duhet. Çka ka diçka që që që duhet. Kjo në aspektin xhusor. Cyberkan Kur'an lazer ka dy herë. Or Inna Allahu Jellalu Al Wadud ka dy herë. Kush do të më përcjell me Kur'an apo me telefon në surën Hud, ajeti 9 thot Zoti on te bare keu te ardhën xuhun e Shuaibit alayhi salatu wassalam wastaghfiru rabbakum thumma tubu ileyhi inna rabbi rahimun wadud. Shoaib alayhi salatu wasalam, gjatë bisedës e polemikës me popullin e vet, ju ka thënë astaghfiru rabbakum, kërkoni falje Zotit juve. Kërkoni falje Zotit juve. Pastaj pendohuni tek Ai. Pastaj pendohuni tek Ai. Inna rabbi, sepse Zoti jam, kjo është pa dyshim, me të vërtetë Zoti jam është Rahimun Wadud. Ash-Rahim, Mujiran Rabbit, do është, është Wadudun. El Wadud omandon i dozhur dhe ju ofron dashuri, nëse ju e pranoni. Ne do ta shohim se a ka mundsi dikush me refuzoj kët dashuri Zotë i Gjeli Gjeli Aluhu. Refuzu, dhe e Zotit Xhelni Xhela Luh. Shumica e kreshtarëve kanë refuzuar këtë. Shumica e robve njerëzve dhe xhinë kanë refuzuar që Allah më dash të Allahun. Subhanallahu. Edhe kta e shaf në jetët e tyre. Dhe ajeti i dyt, ku u shpërmend emri i Allahut El Wadud, është në surën Al Buruj. Është të surën Al Buruj, ajeti 19 that Allahu te bareke ve teala inahu huwa yubdi yubdiu ve yuid osh Allahu ai cili fillon xerat dhe i perfundon ato aya nis krijimin aya baran kerim subhanahu ve teala ve huwa el gafur el wadud ga yash el gafur lekem morket emr çka do të thand el wadud idashuri ai cili do dhe duhet kjo esh emri Allahu të i Allahu te bareke ve teala i ardhur ne në Kur'an. Çfarë kanë thënë ulëmadhëse për këtë emër? Si e kanë, si e kanë shpjeguar? Do këtu e kemi përmendur gjithmonë, këtu prapë për si e përsërisim, sidomos tek emri, se fjala El-Vedud, për të u pulptu në bazën e vet, në bërthamën e vet. Që nsisht duhet kuptohet gjuna arabëve. Nga se për shembull na përdorim fjala i dashur, do da e kështu me radhë, por këto nuk e plotsojnë me anadhësh ka ardhur në emrin Allahu Xhelalu El-Vedud. Qëse para mend Allah e ka zgjedhët këtë emër që thjet, domosdhom ë Spray etjë aludon për dashurinë e madhe të Zotit Xhelo Xelal. Dhe para kësaj ne Allah e ka zgjidhur na rabb ve se vetëm kjo gjuhë ka mundësi mi përshkruajt emrat e Zotit te barekehu te ala. Do sa gjuhë tjera, do të mund të mangëta me me me tregu plotësisht se çfarë do të thonë ky emër i Zotit te barekehu te ala. Thot Ibnul Jeriri rahimahullahu në shpjegimin e fjalës Allahu te barekehu te ala në surën Al-Buruj, thot emri Allahut Wadud, do të thonë Dhu me habbetin li men anaba Wataba ileyhi Ja vadduhu wa juhibbuhu Thot, vadud, do në me than Ajë cili ka shumë dhashuri Allahu gjelë gjelalu dhe zër Ka shumë dhashuri Madjeve në qajjim e ljuzhije Thot, Allahu Nuk nizën i kryes Qe do në me kryu Vecë se nizë njarë nga dhashuria Pas taj ka mundësi Vjen hidhrimi Dhe kjo është basë dhu ta kumë të më dhe zërë Në, në univers nuk ka diqka se ja ka mundësu Zotit me levizë, me jetu e muzhvillu Vete se filet e kësaj ka si nga dëshuria Ka dashtë Allah me kriju Sikur ajta oren të para prakisht Së kish pas takat në univers, në egzistens qenë nëzirat a jashtë A më në paramendu veçer, kështu Sikur në qenjën e Zotit Ajta oren të egzistens në një kriese A po, a kish pas mundësi me dale e dhe njëherë Ose mëro ashtu. Na ti e doni krijes. Don më të kriju, por që jeu plot njëzve, bashkë, me njerëzve kanë dëshira këto më radh. Njerëzit më mbledh këre të bashkë në zonë. Apo, dhe më propozu me një fjalë, një zëri e doim këta. A kanë mundësi ta krijojnë? Jo. Por pra, i vënë këimi në xhazi çfarë thotë? Ne sintë ela ato që Allah i urrejnë në fund, si çafirat, e kriminalt, dhe të padrejtit, këto më radh. Nesej nësë kërë i ka kryu, i ka dasht E ju ka ofru mundësit me e dasht Pasaj pasa ato me vebrat e tëre Me gjunat e tëre Me krymet e tëre Ka nëmeritua hidrimi në Zotit Gjeli Gjelalu Rado e zër, levizja e universit Ma në me në këta Levizja e universit ka njës nga dashuria Levizja e universit ka njës nga dashuria Allahu të barë e kjo e të ale Ando e shiko Allahu të barë e kjo e të ale Në gjune për nga më berit ton Alehi salatu selam Ka thonë salallahu e selamat D Allahu ja ka vendos ha mitrën e nanës ku aty nis fëmia emrin e vet. Çfarë argumenton ti? Von, ke dashit madh pejgamberi sa. Tha dalis sahabi sa. Allahu jelle jalal u thot mitrën e nanës nuk ka thon këtu mitrën veç tinçon. Çdo mitër ku krijohet embrioni i ri, gjallësa e re. Thot ka thon Allahu jelle jalali, ka thon Muhamedi sa sallam, tregoi u njerëzve Se unë e këmë mëndosë kësaj emrën Venit ku kryot kryesa e re Rahim Rahim e thonë Rah-ha-mim Rahim, qëka të më në vëzër? Rahim Rah Rahim Rahman Allah e ka mëndosë emrën e vetë Dhe e ka mëndosë mitrës Rahim Se përse nga rahmeti janë po ju kryoj Nga rahmeti janë po ju kryoj Nga rahmeti janë po ju kryoj Andë e shikët, vëzër Zotë i unë të bare kjo e tëra Thotë i mërgjeriri Elwedud Dhe më në në Ajë që një ka dëshuri, dëshuri shumë Dhe e, thot pasaj, dhe i donë ato që ka këthejën të këaj Dhe, dhe pëndohën të këaj Dhe të obekin vërnejnë vëzër së është këthejnë të Allahu të barek johetara Johet duhu e ju hek buhu Kus këthejnë të Allahu, Allahu e donë ata Kus këthejnë të Allahu, Allahu e donë ata Dhe shikon një vëzër, kus kësh donë me përqenë më Kur'an Surën e lë buruj, surë e, e njohër në Kur'an Por shumë interesant se këje i mënë lëve duhet kërë këtë sure Qëka këtë sure dhe suret të lë buruq Suret të lë buruq vëzër atë regun në gjari atinve kriminellve Të satë i kanë djekë muslimant për gjalli I kanë bodohë hendeqe, rove Dhe i kanë kalë me zjarë të madhë Dhe i kanë nukë dosa karrike Këto të mlojt kanë këshirë, muslimant i kanë djekë Qëkën gjari, të regojtë këtë sure Por shumë interesant se Allahu Gjelalju këto shka i kanë d Edhe kanë me gjallë Ka thonë, adoni mukthit e zote Adoni mukthit Jëdhësh mukthit Se shimë ka, ka rast kthejesh, Aba, Ti këthejë është Të pranon Të taman, ta fali, po zdo Abo ti munë shpëllë dhe një thonë Taman, smira me ti mo Halal e kje Po nuk shifë mi mo Shikur pengën samë që i ka thonë Abo hinë në hin islam mon, Kabul, eja këtu Por të se nëse muna, stakomi në dy Allahu u gjelluarat Të ndodhej pa lanë të djegësve, këto i kanë djeg muslimanë të vdekur. Allahu i qetëruar i tha, "Qutila ashabul uqdud." Allahu i qetëruar u vrojnë mallkofshin ata të zot i kanë xhela të rrove për mi djeg ë vësimtarë të zot i xhela xhelalu. Çka ndodhën? Allahu i qetëruar i thotë, "Illal ladhina tabu." Ama me vao më penduata oni pranoj. Me vao më penduata. Unë i pranoj. Te jo veç kaç, edhe i dua. Edhe i dua. A do të shkojë ozë nëse nuk e kupton kështu. Marri disa sahabë që kanë injollin. Khalid ibn Walidi, ozë, atë Amr ibn al-As, ditë e tij të mëdhej, të muslimanëve sa kanë një orë histori në historinë e muslimanëve se këta kanë kanë ndonjë rrugë në histori. Që Amr ibn al-As është sevep mshiru Egjiptit, ndërsa Khalid ibn Walidi është ai i cili i ka prishur miçës lirimeve të vendeve të muslimanëve. Këç çdo vende sot musliman, që fatkeqësisht doin doni helmja udurzu të thirrëve i kanë shiru Khalid ibn Walidi. Mirë. Khalid në në velit, vë lezër, e ka pranue, dikon islami viti në 7 apo 8 hishë, dikon 2 apo 3 vjetë para se me ndrujetë Muhammed i s.a.s. Dikon 2 vjetë apo 3 vjetë ka nejtë me Muhammed salatu, jonsa, e s.a.s. Mirë, pe jonsam 23 vjetë i ka për nga mberi, 3 vjetë ka nejtë me ta, 22 që ka bo? E ka luftuë, ka luftuë me këtë takatit, për me kuptu ma qartë. Khalid në në velit, vë lezër, është aj personi cili a bo shkak me hupluftën Muhammed e s.a.s. nuhutë. Por shum, më shumë Khalid ibn al-Walidi, avoshkaktë më uthi dhampë nga Mesambuhut. Sa ato janë kontu fitu musliman, e kanë avësam një grup xhigjetarësh që më shpëshluën, ata e kanë shluënën. Khalid ibn al-Walidi e ka, ka sill manovrën e luftës, gazetë kaqë njërin nga ka strategat botror të njohur për për luftë dhe i ka zon muslimanë më nejna. në Iran. Intazan me a kontu vra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tanë vë zë kit këta dom, a mundë me banam ndu. Në njëri cili Njëri cili e bje Muhammed e sa më tëhë më vra. Aja ka propunën, tëhë akon të vra. Edhe ju kanë thië dhamë, dhe ju kanë thië pjesa e i ka hi, përshim e ka përshim e ka përshim e mësan, atë e, mburojen e hekurit në kokë, dhe ajo i ka hi mrejna në, në, në, në lëkurë. Dhe përshim e ka që u durë, ka thërë o zotë, që ka meriton një populli cili për nga merit tërë, ja kanë thië dhamë, ja kanë shti hekurin në, në lëkurë e kës Dopi që atinëve këna mbiba musliman Kjo, qudivez, kjo e që di vëzë Sa që dhe lu edut Pytërës që ka në luftu në këtë luft Ashtë halit më lu edlit Dhe ka jitë ka arë të musliman Dhe pe jonsëm dhe zë kur ka arë halit më lu edlit A disa shumë e ka që mu Dhe ka tha muslimanve um, Dëmon Asë njani pëjuve më zgavojt Dishka mishku me njën të kalumën Këri e kam shelë ka fletore në vjetër Kanis fletore të re A kit këto vëzhat shtoma nova këto lëvizë. Kush ja ka mësuar algoritmin, po deri sa ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam, "O shpata e Allahut e çelt për Zotin." O shpat hazra Allah. Jo se ka shpat e mshëlt, apo e nës me çel. Ai ka dhan hazra e çel. Kit këto vëzhat me gjith 20 vjet kontribut kundër Muhammed sa. Dhe pasaj boti dashur i Zotit, kush ja ka mësuar? Ai ka mësuar që el wedud A në dhe zërë, është shumë në në nëci, që ka thënë Alei Salat dhe Selam, që njëri ju me përfundu me dëshurit të Allahut. Sot në mujna me jetu me thane, dojnë Allah unë e shtë mërat. është shumë në nëci në fund, kurora e veprës me kanë, Allah unë dhe që ketë rop edu une. Ketë rop edu, pranone, i thot me lageve, pranone me dëshurit ta. Dhe ka me lageve, i thot Allah, pranone me ashpërsiket. E hipin qil, që i ka harta hadith, ka Alei Sal Eipin qjellë i la mrot, shtega na mori shpirtin. I thot Allahu xhune poshtë. Ndërsa besimtarin, thot mane mirë, zbejtë ka dalë. Ndëron e respekton e kështu me radhë. Kit kjo vëzhat, është rezultat i emrit Allahu te bareke ve tala El Wadud. Allahu ibn Jeriri, emri Allahu El Wadud do të thonë ai cili ka shumë dashuri. Besimtari vëzhat duhet me kërku, që do ta shohim nga porosit vendat ku mundot me fitu dashurinë e Zotit Xhelal Xelal. Edhe muruhet nga vend ku mund me zvit vallkimin. Gasa nëse njeriu nuk e fiton rahmetin Allahut, s'ka kurkun mëçi din rahmet. Më than Allahu, të porjuna, a mundë shteti kush me rahmet i blis domethënë. Më thanioni, as ti të na hace, ani nuk ka porzan Zoti. Hajde na të pranojë na po, s'mund të kurgush Allahu. Nëse Allahu na në jep rahmet e Zotit na ruaj, s'ka kurkush mo, andaj për çhem kur shi haram, kur fol haram, kur ta merr mendja me botën e gjuna. Kujtojse mëunë çati me fitumë mallkimin Allahut kur mos kthehesh te mas. Onjeri andaj plot bi sahabe thoshin, mos e kshir me çfarë xunaja. Po ka mundi vol tavuloz Allah, kët drop sedumo. Kush e kthan past? Kush ta mundson me mu kthi past? Andaj kjo pun do të më marr shumë edhe pse tani nuk kemi te mallkimi, por duhet të sintani më kon, domon, mi urujt mallkimit që mos iken nga emri i dashur i Zotit. Tamur Allahu xhel xelan në trajtim me emrin e tij na el el wadud. Pastaj Ka mërmën djetarët se emri Allahu të barek e vëtala El Uedut, ndahat në dy pjes El Uedut, do më than është nga raja dhamun, është e njohët e u gjëllarë dhe talebet Njët nga formulimi trajta e gjusë arabe E cila është faullun Dhe mon përdoret për vepr Dhe për e, rëthan Apo kundri Po mbitësimin për vepra Por shemu E ke emri Allahu të barek e emri Allahu të gjëllar El Alim që i bje e l'alim, apo i ddishëm, i ddishëm. E kemi në Allahu të barë kjo tala l'gafur, është farë, që të më dhënë l'gafur? Ajët si n'i falë. Tani e kemi në Allahu qëllu ala l'wedud. Direttarë kanë dhënë, kërë dhjenë të rajëta në gjurë në rabë, faul i ka të dikoptime. E para dhe të banë këtë pun, dhe e pranën këtë pun. Por që e më? Ka disa emra, Allahu i banë si pranën një u banë Dhe ka emra që Allahu i ka, i banë ato dhe pranën më ju bo. Qysh i bje kjo, përsh e ima. Allahu e ka emrin El Gafur, falë Gjunahe. Së pranën më ju bo, së pranën dikush me trajtu, Allahu me këtë emrë. Allahu nuk tëta për më falën e Gjunahe. Hasha. Dhe, ka do emra të Zotë i Gjellet Gjellalu, që Allahu i banë dhe nuk pranën ato, në më ju ofru atina. Dërsa ka disa emra Allahu Gjellet Gjellalu, dhe ti banë ato, Dhe kërkon pi robëve banje dhe ju Unë i pranoj Por shimu Por shimu dhe emir Allahu të barë e kjovëtara E et të wab Të wab dhe më thonë pendim pranuës Pse dhe emi Robit i thonë të wab Robit, muslimani thonë të wab Sa Allahu gjela thotë Allah i do të wabint Mirë për dhe Allahu është të wab Dhe ka edhe i robin Në kësu edhe, edhe edhe zotit Qka dhe më thonë kjo? Dhe më thonë Robi kthejet të zoti Tebe Bohot të wab Muslimani Allahu me Njetin emër e pranojnë Dhe të pranojnë kësta Apo? Tani a Ka shumë Emër a zoti Jënë të bare kjo vetara Të cilat A i ofron Dhe i marrë Emër i shukur Shepir E mërëm shekur Falenderusi Falenderusi I cili Falenderon për vepra Edhe Allahu i don falenderusit Dhe vetë është falenderus Që që i bja kjo? Allahu thot Si të mfalenderoni Ju falenderoj. Dobon. E bani ju, e baji edhe unë. A ka imad Zatullahu xhille wala thot këto veçun e i baj. Mushim ka thon ai Sallatu selam, qetar Allahu te bareke ve taala, a madhështia është pet ku jam. Kush ma marrë grisin unë. O kush moat me të madh, se do Allahu. Nuk allahu të barë kjo e don Allahu te bareke ve taala. Këh imadësh veçitina. S'do dikush me me i shku mendja me, me mor këtë emër. E kuremi tani te emri El-Wadud. Nga cilin lloj emra ka është që jep dhe e pranon. Dhe këtu dhe zërdaat e lisoneti Qështu dhe daat e lisoneti nëse do ndikush me kuptu Njën nga argumentet se kanë thanë djetarët e lisonetit Allahu jep dëshuri dhe pranon dëshuri E shumë për të zilive dhe sharive dhe maturidive dhe gjehmive në bazatje Kanë thanë Allahu së pranon dëshuri Allahu nuk pranon dëshuri Me thanë po, me mor jo E djetarët e lisoneti kanë thanë jo Edhe jep edhe merë Jo veç me këtejmë, rajet e tjera Juhibbuhum vë juhibbune E dojnë Allahu dhe Allahu i dojnë ata Radhi Allahu anhum Wa radhu an Allahu i knast me këta dhe këta jenë knast Me Allahum Tani djetarë të listenit kanë dhëmë, kjo është e qartë Allahu jabë knatësi dhe merë knatësi Kna që ta i gëtë, gjellë në gjellë Për shemë kërë hadithi, Allahu gëzohët Allahu qesh Allahu mahnitërt Djetarë të listenit kanë dhëmë, që shkërën për anë që është të pranojët Se tjetë u full për një qenjë që nuk e njëth Masaj ka thonë këzohet, këzohet Nërma që shë të akonë ati të barek e vëtala Ta një kur jemi të emri Allahut El Uedut Kanë dhe djetartë El Uedut Bi ma an al fa'i Në kuptimin vepruas Aj e do dikan Dhe në kuptimin e mef'ulit Në kuptimin e Ati cili pranon dë shuri Dhe të, të paras kanë diskutua Kejtë musliman Me gjithë bida gjithë aty Kanë dhanë se Allahut do A duhet Ha? Në më dhënë Në më dhënë Allahu gjele gjele Kër i dikush ish praj dashuri A e pa më dhënë nga dashuri A është endërlith A është në më dhënë A është endërsjall Merë dhe jep E lisonit e tojmë Po Merë dhe jep Robi plëcojt me dashuri zotio jo, Tu a dalim Robi Në më dhënë Kini pa dhe zërë Se vjenë në Koran Allahu si, sh, si kshyra ta Si folja tëra të Se vjenë Këndova dikush ka ti e dajte ignoron. Kput, tmit, dënon, çai dënon, për shembull, kur e ignoron ti kan. On nin fëmijë që vao ku i ignoron, për me edukua. Ai tan ditën ka siglet, për shembull, ti fole prindi. Pse, se? Sepse ignorimi e dhanon ata. Prandaj dogazeni njerëri del para Allahu Xhelel Xhelalu, ka xhennet dhe xhanam, Allahu si folë xhat. Muno oto zoto zot, zot hi si fol. A ça kët ça kjo? Andaj peqanza sa për vepra ka dhon kush e van sta si fol Allahu. Se e thot tha. On vjen ne det Teofrosh aty as planon. A ke mujt këtu me dyra çate m'u bë Rabi Zoti Xhel Xelalu. Me pak këta çate m'u bë Rabi Allahu Tebareke u Teera. Në vazhdim të shujëna, ditët e dunjajës më ju ofrua Allahu. Pranoj e pak. Do të pak i jap, çka ke mundësi mi dhën Zoti në Zotin, fakt. Si do ta shohim nga fjalët e Bankaimi Loziet, se ajo është çka ti aj apo ta ka mundsuar. Andaj, drejtart mos ta mos gjatemi, drejtartën e suret të mëzërt kanton, se Allahu është ai i cili do dhe duhet. Madje shekhe këllisamit e mi e thot Allahu dhe që robë të adunat ta Një prej dheregjëve Të mdojat robin të me edash zotin shumë Me edash robin Me edash zotin Me edash robin zotin shumë Madje Madje Kanë thënë djetarët Nuk e lëviz muslimanin Urejta që shë lëviz dëshuria Por qemë Urejta jonë ndaj alkoholit ndaj derrit, ndaj kçijave. A na ban kë mosliman apo diçka tjetër? Jo, zot. Dashin ngjerë e urrën të keqën. Po nuk e do mirën, musliman, ma regullet, njës, përshimu, a njës, të mirën, ai çu mosliman. Mohem këtë rregull, zot. Shumë njerëz për shembull, keni pa disa njerëz që i punojnë të namazit. Çi sfol namaz. Dhe mundo pastaj më blu, thotë në rakin se do, ktan se do, ktan se do. Anis me ç'do, si se i baj zollum kërkuit, se veti kërkat, ë? Eh, Dëma, ja moslimani mirë. Jo. Derisa të fash namaz, e namaz Për me të prunë gjami Nuk të bje u rejtë ndaj rakijës Po të bje dashnijë ndaj Allahum A i danë këtë dë qështje? E tani Nëse njani e do Allahum Falë në mas Dhe u rejtë ndaj të keqës është e dobët Ki ka gjasa me pështue A njani u rejtë keqën me të madhe ama Allah, gjellë, gjellë, gjellë. A ma nuk e do në Allahum gjele gjele A pështon? Kur së pështon? Dhe shemull në ndryshën ka A ba? Por shemull dhe zi A, Rast korde besoim shvajar e pin oraki do i galdga thanjallahu akun pi vega jo se transparenca veze barti ja porjesis te vekës apo jo si sondazh ska i bën njerzo per shembull kjo turp muslimani i pa i shet kanë ngavim veze keni bau fëmia kanjar veze do shtave doga daga por kjo e vërtet donjardh te moj te bën keni bau fëmia kur prish diçka do vetu prish ose surprish vet te e prish edhe donjard pas 20 vjeçari i ban xunadhat unsiun va Po ku si ka më? Don, kur e ke çeka, për shembull, sot ndodh fatkeçitë të moja ndonjë, po tunë jo, po tunë jo, ti jo, ti, kush? Don, kur kush s'ka vogjuna edhe kthija ndodhi, po jo, dikusha do vogjuna. Muslimat për shembull, sot që sekond niveli i vet, pozitën e vet, vet atë që duhet më pas. Njëri thot, unë jo, ky valla. Ai thot, une, Duhon, na, ty, jo unë, ky. Don, derisa na shkëmbejnë ti jo, unë jo, kush ổ vëzo. Andaj, ard ky njëri tha, unë kumpiri Rasullullah. Zbatojnë bimu e që ka thënë Allah u gjinë në vala Dë një ditë për ditëve ardhë dhe Dikush për muslimane masje e mund në dëshkimin Tha Allah o të marroft, Allah o të pështërsoft Që ka thë pingamberi sëselle? Dëmonë, tani Shikëllë dhe për jënësam ku gjunë Që e, që ka kalzonë për këtë njeri? Tha o, oh, ju njerës Mësë shali Tha se kje e da Allah dhe pingamberi sëselle E ju hibbu Allahe vë Rasule E donë Allahu në dhe pingamberin Salallahu aleyhi sallam E të njështë nështë dikush Po kjo rakive e kapi, ot, kjo, ka pijot Ka arë mundë dëshku për rakiv Djetarë ka dhonë Nga kjo adit kuptojnë Se dozë e qëti njerit për të keqin o dëpsu Në s'ka mëni Atë shumë me urej të keqin Mu gërdit për sa e me lan Ja, o ka një përzim Mirë po dashurim për Allahe në ka postë parën Që që ka postë parën? Se ka ka e bana. Imaj, këtë përgjësit në bitrupin tem Qëka duhet me va? A nëjë djetarë kanë gjithë regullës Se Allahu e don Që robë të dojnë ata A nëjë robë me dashurin Daj Allahu të falët Me dashurin daj ti e përmenjë Allahu në gjithë në gjithë lalu Nësa me urejt janë të kekë Qësë është degë e bazës dashurisë Allah, të, të Allahut dhe Allahu te bareke ve taala. Andaj do të them këo është edhe çana ka përmendë diart në në këtë kontekst. Në surën Maryam, ajeti 96 të, barke, të ala, ámenu, Allahut te bareke ve taala, innal ladhina amanu wa amilus salihati sayj'alu lahumur rahmanu wuddan. Fdo Allahu te bareke ve taala ata të cilët kanë besuar dhe kanë vepruar vepra të mira. Dhe vëzën Kur'an, mallaman, kur jem të dashuria ndaj të mirës dhe urrej të ndaj të keqes. Në Kur'an kur nuk paraprinit vepra para i mohit. Taje bëkjo. Nuk vjen kur Kur'an kush ka punuar dhe ka besuar, po kush ka besuar dhe ka punuar. Për sa rast hyje? Pse, orasish me Allah, për shembull, Allahu i thëlla një herë më than, kush ka punuar dhe ka besuar, po sa herë kush ka besuar dhe ka punuar? Sepse ai i cili punon jo mbi bazën e besimit në Allahun, puna e tij shkon huç. Si sa precizë Kur'ani thotë, është i përpikt. Ai i cili beson dhe mbi këtë besim punon vepra të mira. Aisha radiyallahu anha e pyeti në ditë pejgamberin ton sallallahu alajhi wasallam, tha ja rasulullah, e kemi pasandikushërim maharë para se më arti si pejgamber. Tha ju kam shumë burr i mirë, o kam shumë i gjymert, ka pas parë, ka niumë e kështu me radhë. Tha ja rasulullah, çka thotë Zoti, qka? a fiton kjo diçka? A, a mundet me ikin xhennet ja rasulullah? Tha pejgamberi, jo Aisha, smult me ikin. Qa. Pse smult me ikin Zot? Dhe shiko, inë në ledhine, amenu, amiru s'sali hati Ata që kanë besuar dhe kanë punu Dhe i vratë mira Tha ale i salatu salam Inëhu lemjekulli jomen rabbi gfilli Tha aj kur s'ka thonë O, Zotë falo Në ditë se ka fërë qëta E të se ka bëj punë mira Ka një muë, ka dëmë pare, u konë human Ka në rishpia, kështu më radhë Sefse, është nartyrë një rjutë me zxatë dorën Por ka dalim me zxatë dorën dhe me zxatë për hiltë Allahu E Allah nuk pranon veprë e cila nuk i është dhënë aty kristal. A do? Allahu nuk pranon veprë, për Zotin, për për rob. Vetë çka dikush ka thonë o Zot që ta vesh për ti e ku, por kërkan tjetër. Hadithet e sa i muslimë ka i Buhari radhallahu anhu ka thane alayhi salatu sallam, kush e bën një punë, shikoj, kush e bën një punë, men amile amele, një një amel një punë. Eshra mai në punë. Ashrake fihi ma'i ghayr. Nçat punë e ka bëu po edhe për mua. Po edhe për dika në tjetër Elhamdulillah Edhe për Allah Po leta dhimbe edhe njerëzën se unë e kumbo Abo, let dalë e Facebook në të bëhet shere kësë më ratë Pse jo, tu dhjet bashkë Këto dhe zë në nuk i dim Zemra i di Allahu Gjeli Gjelal Abo, ka thënë ale i salatu selam Allahu Gjeli Gjelal u thë Kushe ban një punë Dhe në ta e ka adhe një shok E ka bo dhe për dika tjetër Thëtë unë sija pra nojë këta E lamë, dhënë ti thua ozat e kuma për ti a edhe për çta pak. Allah do të shkojë për çka që ke bë, lipja se vapi. A mund të ta bëjmë më herët? Dịgoj sht për të sinë. Po shiko, sa presion vëzhgë sot, si do të mos shko në rjet edhe. Po edhe edhe gjithmonë në histori ka ekzistuar ndoshta me doza më dozë më dëgla, sa po presion jeri për njerin yruhet. Ande Allahu kur i përmendni hipokritën kur an taruhen pi njerëzve sruhen pi Allahut. Ka do njerzi thotë, mos ta mori, mos ta di njerëzit. Apo Së janë kështu kështu. Apo le ta dinë njerëzit për mua kështu kështu. Mu Amun nuk e ka galë çish është këtyt e Allahu Gjënë Xhelal. Ose na duhet me fut në kokë, se na hirat na marr llogarin Allahu jo njerëzit. Qofta ai ai për njerëzve musliman, qofta ai për njerëzve ai devotshëm, qofta ai hor, qofta ai dietar, ai t'marr llogarin na hiraj. Andaj duhet besimtarimi me ek zinxhirat, bar, çka i ka, njerëzit taton këto. Largoju ti dushu pasur Allahu te barekehu te ala. Andaj, çiko këta edhe ze. Atësët kanë besuar dhe kanë punuve i bratmirat Që kanë ndodhë? A e të në dhe të gjasht i sudrë së mërdhjem Thëtë Allahu gjilluara Allahu do t'ju jetë dashuri Dashuri ka në thonë djetarë Dashuri pri Allahut Dhe dashuri Pri Allahut që e lëshon të kënjerëzit Sikur që i tha e buhuraj Radhja Lohan Për nga me sa mjerë rësullu Allah Lute Allahu në nëntejme të boj e besimtare Dërsa fara kësoj dhe zahet Nishe kanë ndodhë? Kjo � Kur t'i lutët Kur t'i drejtojt njeri me lutja t'ina Ka dale borera për shpijes Shikone dhe zë Ka dale borera për shpijes Dhe nëna vet Ka folë la veterana për pengamberin sëselle Dhe aj pi nëmon Nan s'ka pas shka me ba Ka ik Pi mërzies ka shku të pengamberin sëselle Apo? Ka thonë njerë nësullallah Lute në nëntejme Lute Allahum për në nëntejme E tabaje muslimane Ka folë keshë për për për një nësrat Edhe i ka që i durët Për e mësrat, ka thonë O Zotë, bëje nanën e boreres besimtare ha? Bëje nanën e boreres besimtare Mirë Ka thonë një rësullat tash lute Këtë musliman që ka janë sotë E derin këjamet me mdashmu edhe në nëntejme E për e mësrat i ka që O Zotë, bëjë nanën e boreres besimtare Bashkë me nanën e vetë Letadojnë ketë besimtar dhe në këjamet ha? Edhe ka thonë e borera, para se të shkojm kur të kthyer të në radhë ka thonë nuk ka doni besimtar që ka më kriju deri në qiamet vetëm se më do mua a dini kë i pasharë do sharlatana kan thonë baba i macave na nuk e nuk e nuk e ngojn ata dhe se për imanit dhe shenjave të imanit është më dashë buhuraira radiallahu an do xhenje ni qual iman osh më dashë buhuraira radiallahu an ti jalo pe kan sa çka van buhuraira thot pe atikum shkoj të spija kur qum shkoj të spija Tha në në e më thotë, prit, mësë hinë mrejna Shka po me i mrejna Si jam të morë gusër Maherën gëzër, ato se kam pasë gajle Kër i e paganë, kër s'kiliqë, hinë, delë, atis Adi, batë pazar, apo, mes grajme Ka thonë prit, tash mësë hinë Si jam du, jam dukri gusër U la, u vesh Edhe tha, qëmë të pengambele Se se në qëkëtja fafë shahat e ti Këtë këto vëzër Kus i ka rëtullu e këto Kus i ajtilin shon dashuri per robrit Allahu te bareke ve teala ene vlez saimi lut porjeve Allahu me ta bo porjeve njani biznes sot ba bahem kshu na ene me kshu ai ke çu dur te Allahu te bareke ve teala me don o ti icili ki griu kto çije ndroje o vlez ai icili e gabo di kan strem ai dim e drejtuo mul me drejtuo drejtu, ma mir se ti çka je drejt apo andaj e shitari nuk duhet mungut shikoi burrerun tha he kjo pagondja e ki mushrik ja jo vrapoi madje ka shapi nga medizazel قال يقول صلى الله عليه وسلم بالنسبه لذلك و صد ايوه صحابه بس صحابيشا نون ابو ريروس رضي الله عنه ان ذا ان الله تبارك وتعالى الودود كاكتو كتو كوپتيمه ثاتي بن قائم الجزئيه نونيه نتينا poesia tina ثات دوك يرمين دين الله تبارك وتعالى الودود فدو هو الودود يحبهم ويحبه احبابه والفضل للمنان فالله هو الودود يحبهم Va ju hibbuhum, va ju hibbuhu ahbabuhu. I don Allahu rob të vetë dhe rob të zotit e dojnë Allahum. I don Allahu rob të vetë dhe rob të zotit e dojnë Allahum. Va lëfadlu li lëmennani. Ama kitë mirësia është për zotit. Da më dorë, që na don Allahu, Allahu në po fitënë dhe na e dojmë Allahum, kjo është vlerë e zotit. Kjo është vlerë, ajta ka mundësume e da është. Dhe shumë njezës ja ka mundësume e da është. Dhe, dhe zra, kini mundësi me para me ndu, kur ti shkon të një shok i jot, i cili dojë, qështë ta qilderën? Ha, qështë ta qilderën? Qështë ta qilderën me, me, me... Nëse, para me në njëni, i cili shkon të një shok, shasa po shumë vite dhe duën në menon, me zvetin. Para me në me shku të një shok, shka i do të shumë, ka respekt për të shumë, s'ka po këtë gjatë dhe ajo pasanik. Qështë ta qilderën? E para me n dhe vjen ni rob te zot te sin ne dor. Tishabritaj. A dhe Allahu xhelahu ka permendur Kur'an se na do do ti prit me, me madhështi ato. O, do do ti pritni robteton me madhështi dhe paranoni rob vezër që del para Allahut, Allahu çdo me prit ato. Çdo me pa hij. Qi ka ardha hadithin. Ka marr plot me laçit ato. Ka ardhur Kur'an sure Mu'minun. La tukallimun Allahu xhelahu that do et do the ozot pin xena atje. O, o zot ta muna me dal deni arti këtu. Allahu dhijm se funol, is du me funol. E kjo për gjithmonë dhe, se më ka, më ka një ditë, ditë ditë. Andoj parëm dhe dhe se sa duhet robin me më mundu, mi thonë ozatë, dujem, pibaj që të punë të mdujsh. Se, sepse a ditë, atë shkaj apretë Allahu me dashurish po të tonë. Mësë më kanë dashurija Allahu dhe zërgjenejti me që prastë. Sepse me punë të tonë a kursën e mlojnë ata. Në na me ba me punë, mësë më kanë që Allahu dhe eh, tashpo, du ti, të eh, tash po duhet ti, hinë që to, kursën hiti ku një gjëlletë Asë njërë në pjuve së një me veprat e veta Në gjënatë posë nësa Allah e përshin me rahmetin e tina Thot i përnë kajmë e gjëzije Wa hua lëdhi gje alel me habbe të fi kulubihim Wa gjëzahum bi hubbin thani Thot është Allahu a i cili Ja ka dhanë dashurin në zemrat e robbe Allahu e ka vendohet dashurin në zemrat e robbe Wa gjëzahum dhe i ka shpërblim me një dashurit tjetar Qyllë dhe zemr Allahu ja, ja ngullit robit dashurin për zotin në zemr Pas të i thotë, mas i pëmdo pëtë duhe. Allah i afut në dashurim, robit, në zemër për zotin. Pas i afut të ajo dashurim për zotin të robit, Allah i thotë, e tash, pëse pëmdo pëtë duhe? E kjo kuit, vlerë, e kujt e kujt a? E Allah, gjellë gjelalu. Hada hua l-ihsanu haqqan. Hada i bën qajim e gjëzije, që kjo bë më mërsi haqqë. Do, la mu'a wadhatën, wa la li të wakqi shukrali. Ke nuk ka për më këthije Kur tije do të dikan Në fund, edhe nëse zdijet Haptas, ka një interes Apo? Ka një interes E Allah, kër e do robina, ka interes? Që ka interes? Qëfar interesi mund me pas A i cili splotsohët me kur gjo Pi nevojave të universit Qëfar interesi ka me dhe ashtë Zotë i gjellegjellalu një rob I cili dhe zra konë një Mon, e ka përmeni më në kaj me gjëzinë në një liber Më i ftehë dërë i seada Ka thonë është i malë allahu i cili Për një pik ujë, pik ujë zër, E ka boni njëtë së një në do Në do l Alloh i ka kryu hajëvan si do Ka hajëvan për lot Alloh i ka kryu elefanta tigra si do I ka kryu për një e, Levërdit kësa i bote I nxerë në akirat i ban pluhu dhe hi Se si do A insanin? Insanin e ka ngritë qënë Ka ka bo debat në qilë allahu me Për insonin. Me, me, me legve dhe, dhe gjinve Andaj insani ka pozitë Malët e Allahu te bareke vëtëra Thotë, e walali te vakë po i shukrani Asë për interes nuk e do Se s'ka interes, Robi ka interes Dhe jo që me prit me falendërua Ja, iman Do njëher Robi i bandë do punë Ja menon a i në fun atje Kure meni le vërdi Qofë dhe nëse tash për momenit e në banë me transparensë Dhe sinceritet, apo? Pa i në funë, Allahu nukashtu shto Ajë E furnizon robin me dashuri Vëtë se edo Kë fiton? Ajës fiton Kër gjës fiton? Gjelle gjelalu Lakin ju hibbu shëkurahum Vë shukurahum Lali li htijaji Minhu li shukrani Thëtë Allahu të barëkja vëtëala Edo më falëndërusin Dhe falëndërimin Iopë se ka nevoj për falëndërime Allahu gjëllë gjelaluhu Falëndërusin Robin falëndërus Zotin abo fitene Allahu Kër gjës fiton për jasë Kër ti i thua, o, zotë faleminderit për të të të mira. Shka i gjitha në Allahu Gjillet Gjillet? Kërgjoh? E përse, po? përse e dojë që këta, ka qëmë? Se përse Allahu Gjillet Gjillet është shakir. E lvedud. Unë e du, kërgjoh sviton? Vec për duhe. Kristal. Kjo dhe zërë kjo pozitë e madhe që e fiton robët e Zotit të Barëqe u teala. Dhe këtu është ajeti që më ka promovë në dietar të emrit Allahu te bareke ve taala el wadud. Së las jam promovosive nga këto emrat, ka shumë për promovosive, sa do t'ju përmendim disa prej prej tyre. E para për promovosive të ndërruar vezër është që ta dim se gjitha veprat e mira të cilat ka mundsi robëmi i bëj, janë si rezultat e emrit Allahu xhel xelaluhu el wujud. Ro dashurin ndaj të mirës dhe zotallahu na ka furnizuar. Njeriu është një të mirë dhe një të keqën, e don të mirën dhe urren të keqën. Kto kush e ka mundësuar? Zoti on te bareke vetall. Anatë për shembull, e djinsa Allah nuk kërkon prej hyjvanit falënderim. Nuk kërkon prej mufall, nuk prej hyjvanit, për shembull, mufal. Nuk kërkon prej hyjvanit faleminderit, më thon. Jo ka morë edhe gojën, edhe mendjen, kedit e ka mund. Nuk kanë ato ruh, nuk kanë shpirtu që ka frikë Allahu jella shpirt atë. E robi i njeriu ja ka dhën këto. De shka duhet të msimtari me ditë nga kjo, se të gjitha veprat e mira dhe cilësitë e mira janë si rezultati i emrit Allahut el-Luid. Ka dash Allahu të ti m'pastru, ka dash Allahu të pastru, kada është Allahu më kani mirë, ka dash Allahu ti më fal namaz, ka dash Allahu jotë. Ti. Apo e disa njerëz për shemb, e ndin në një lloj një lloj meritë dhe dinjiteti, apo jo kjo është kompetent i udhzim. Unë un jam, apo dashunë më kani udhzim. Jo. Nuk shrum kurgon kështu. Nuk ova djep ti më kani udhzim është dëshirë e zotit i më gani u zonë Andoj t'i e peng i I kujna I falendërimi ndoj zotit e bara kjo e t'ala ta Kërë Allahu t'a mundëson me, me thonë faliminderit T'a mundëson Kësa i mundësi e që t'a ga dhanë Dush mi thonë faliminderit A mundel për qësë ti zinjiri Dhe Dë më dhe Ti nizë nga 0 ja. Allahu t'a mundëson me thonë faliminderit T'a mundëson t'a jebë t'a katë E t'i thujë alhamdulillah Tani Allahu t'a mundëson me thonë faliminderit Këj zinjirë dhe zërë Të mon, i thamë faliminderit për parë Pasaj për dytë Që të kamë të su me thamë për dytë Për tretë, për kadërdi Dheri sa robë i banë Banë uh, hamë të shumë Kur del për bërgjit? Smonët Nuk mundet me dal për bërgjit Sepse krej dhe pra të janë Merit e Allahu te bareke Vëtjala Andaj zotë i unë te bareke Vëtjala dhe zërë Ka kërkuar për e neve Që meritat e ve pravet mira Te ube them te Allahu namaz zeqaf ajrim krejtë ti do të mirën dhe urren të keqën është mirësia e Zotit është mirësia e Zotit kristale dhe ti kësaj kursun ideal hakësh kurs mund të shme dal hakësh mi thon edhe se do një herë ndjen natë që na ka plojë neve apo më shhem kur shoh me njerëz të devijuar kështu më rad duhet të më kon shumë kujdes shumë msimtari që mos mendoj diçka a që këyra këti më bak unë unë ndryshe kush ndryshe çka ke boti më kon ndryshe Pse ti më kundrish? Ti ke niftir në një pardun, në një parkom, në një, ke ti keni soi veç dëshirë Allahut ka veçuar. Dallë ti e peng, më bë hamdallahu që të ka veçuar. E jo mendisë ti, një kond i privilegjuar me diçka që tiert kan. e kanë. Ke çka i ke ti kanë çdo njerë. Pra, besimtar i çka ka ka dhe pa besimtar. Pse kjo besimtar, kjo pa, pa besimtar? Sepse Allahu ja ka mundsuar, më ja ka zgjeru gjoksin. Allahu është peng ndaj falendarin. Andaj në vend të krenarijës, dhe në vend të fudullokut, dhe në vend të mburjes, duhet me zavincu, me falenderim, me sejqde, dhe në zotë që që qërë që më gje uzu, edhe uzojtë të gjithë që ti e din se meritojnë uzimin tanë, subhanahu, vëtjala. Ta Andaj dhe zër, dashuria ndajt mirave, dhe urrejtë ndajt qijave, është qëfarë, është merit e Allahu të bareke, vëtjala. Andaj Allahu qërë në, në Quran qëfarë tanë, habbebe i lejkumul iman, Allahu Andaju mbledh qjellën dhe tokën e vonin njëri musliman, sa ai ka thonë jo. Dhe mu mbledh qjellën dhe tokën e çesrin që, njëri paimani. Pse? Sepse sa Allah e ka fund imanin në zemër. Andaj ka njëri ti e mi të këte, imanin si një anxer. Dhe ka njëri nga ana tjetër, kë të dunjon e mbledh, apo të zbesojë burr. Nuk besoj. Sigurë buxhli. Zbesoj. Edhe pik deri në fund. Andaj merita e me të mirave oj vetëm me Zotin ton te bareke u teala. Dhe këta vësë janë ka disa vrej a uh, ajeta e hadithën dhe, dhe bëromë disa prej prej tëra në surën Al Imran, Allahu xhël dhe xelali u vë në një shart të dashurisë ndaj Zotit te barekehu ve tealla. Bonë se e, bon, e titullojmë kështu kapitullin. Si t'i afrohemi kësaj dashurie dhe ta fitojmë? Po si t'i afrohemi emrit Allahut El-Wadud dhe dashurisë Allahut që ofron dhe ta fitojmë atë? Allahu xhël ka bërë një kusht në Kur'an. Kush e ban këtë kusht e fiton, kush s'e bën nuk e fiton. Shikon në surën alë al Imran, ajetë të rëdhëtë një Tëtë zotë jënë të barëke vë ta'la Qul, in kuntum të hibbun allahë Fët të bi'uni yuhbibkum allahë Thuaj, o Muhammed, alai salatu, salatu salam Nësë edoni Allahun In kuntum të hibbun allahë Nësë ju edoni Allahun Ha, pështë një kushtë Fët të bi'uni Ndjekëm ni muë Adë djetër gandhan Ndjekë ja Muhammedit sallallahu aleyhi sallam është i vetë mikosht që Allah ka kërku që të Zotit në dojë neve Andaj kërkimit dashurisë Zotit Jashtë asunetit Muhamedis e senën në rrugës e ti Dhe traditës e ti nuk fitohë dashuria Ka për të të në dhe thotë edhe na e dojë në Zotit Edhe na munohemi me në dojë Zotit Apo, si do mos të tash përshimur i ka në ato Fesat e të të të të gjithë asën menja E shno është nuk unët me Mi kuptu pik dverës, pik dimnit mëksi njërin ujë dhe më fitoi dashurinë e, e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është prej Jero Sad ibn Qayyim thotë, "Çdo njerëz me të mend, mund të më paramenduesë Zotit çfarë do." Mu ngri. A, kjo ka dhënë, në kundërtet e kanon islam. Dimbnit, apo kur oftoft, Allah nuk ka bërë obligim op dhe snapo. Po për Allahu nuk e ka të torturon, o vezë. Sen ai nuk nazo me torturën e robve. Ka thonë ka mëst. Apo? Ka mëst. Po dhe Sheikhul Islam diye thotë, "Nëse njëri ka veç rrobën, Edhe ju ka prish avdesi Apo A është ma e preferu ma i mihek E me mor avdes me uj Apo me mor mest Do që e këllisë samë të mië Ma e dashur të allahu është farë Me mor mest Se se do në allahu tërturën Nuk e do në allahu tërturën A dhe shikove zë kur dale njëri ju prej shpaljes Tërturohet Ska qovë mbesime tërturohet Qovë me vrëntaria dhurime tërturohet Sepse ka mor piti kujnë e cilë Ska ditë ka mi kalzuher Mi të disdikë në tiki me hinu kush e Fitana po, hasha po kella A në isha shijet për shemë Për me fitu dashurin e Allahut Në përme dashurin e Salihut Duhet më po copa me Me thika e kështu më rad Njëri vesh me shikuj Dhe zërë nësa shikoj musliman adorim, përfolin, Në gjdo adorim Islamin i cili është hak Pasa gabimit dhe musliman janë veq Shikoj në namazim dhe zërë Dhe pin fillim dhe në barim A nuk o qe e do Allah u qeshtu Pastrosh, pa utërturu Je I roba, je i pasën rroba, i i pasën pet, drejtor shka kibla, merr tek birre, kur ti mirë tek birra ka thon, marë 200 kg? Jo, marë tek çoj dur, madrim Allahut, lidur kit namazish varë vëllazër. Ka thon Ali sallallahu alajhi, qnatsi yasini tem. Sepse shikoj këtë skadër tur kur çoj. Apo, shikoj se çaje nga ze. 2.5 ka tur tur këta. Shikoj xherimi vëllazër. Dobi tajrimi dietar tash veçan du shkruaj. Medicina? Tani plot prismundja vetë thot nuk shoroon pas ma xhirëm. Edhe pse na nuk epse ka xhërorën, pse ka thon doktorri. Edhe njerëz duhet mi më nda këtë xhërora. Po çfarë duhet kupton vezhet? Se ku ka rrug tjetër jashtë ta rrugës Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, i lëreçës fiton dashuria ndaj Allahut, po torturohet njeriu me torturë që mendja nuk ka mundësi me, me me i shkuar. Andaj shikoj vezhet, kush ka icorika, lexon histori, ë Se si njësë kanë shpik ideologi, filozofi, sisteme Si me fitu dëshurin e Zotit Quditit dhe Allah Banë e këta, banë e këta, banë, këta, banë këta. e këta Subhan Allah Êshtë punë e qudishme A më nëshme para mdu vesh, vesh njerat Nga zjerat se i ka përmeri më ka i më të zi A ka më tërtur me menur Sa Allah e ka lan falin e vet Ndorën e priftit Edhe priftit me dhe ashtë të stafali Vesh kuptoj e sa është e madhë dhe saushi islami i madh që ka pau kshirën, nëse ti e rob do mundu pendu te unë. Muhamedi selam me dash, Santa Nal. Apo? Po peosamik ka çudit do sot finali, finalin mallkoje. Allah ka vonjo, unë i islam ka me, ka më fut. Pse? Sepse Allahu mes ti dhe robve nuk ka vendos çfarë? Nuk ka vendos pengesa. Dhe para më do gazet. Njëni, për shembull kristian, do mundu penduo. A do i tekë popi thoshta fali? A një sa shpastë i tekë? Porin na ti më spotafali? Tash porin atë tikë që mundet në internet. En Islam vazo më thon hoxha, spotafali, punë e madhe. Dashamtik kur të mafala, ma fala, na më shpejtun e hijë. Kështu në Islam vazo. Kështu në Islam. Au më vesh në Islam me kështu. Dorsa të tjera, dorsa Muhammed. Kjo ka hi pak te musliman fatkeçisht. Ka thënë Ali sallallahu alajhi wasalam, do ndjek një të ngjekni traditë të atë të të cilat kanë çën para Juve. Dorsa nje shton, më bë homës ku kan me mua, çka më s'mkan me ti. E hangre, e hinë në xhanam? Jo, holla zot. Ma në menë, veç kusë qemi Allah dhe pingamberi sëse më hupë Apo? Andoj, shiko dhe që Ka pasë muslimanë gjithmonë përleshe, përlamen, polemika, diskutime Po kur nuk yalak, e adot ea ti së në himo në gjënë nëtë Se? Se? Andoj, kjo kristerizm Ne e vendosë Monopol Falin a lot në qekate E prifti Qoftë dhe në sena nuk e po njitin sistem Po nëse ti e le me gjej se me kuptu dikur se së së njitë gjënë nëtë patije Pa ja dhonti apo, si atje Kure, kure në grejnë ato A pak huja hacë, jo dhe zër Te Allahu ka vish një shartë, shiko një shartë Surë Ali Imran, surë e trejt A e të trotë e një, shkrujë dhe zër Fëtë të biuni Ndjekëm një muë, Muhammedin s.a.s. Ndjekën i Muhammedin s.a.s. Ju hbib kumullah Ju dënë Allahu A do dhe zër, na duhet mundin që nuk i bëm mos të respektoj njerëzit ozhallar detar se dikush ketë me bishta, kariari kuptoi. Sidomos jo, por pranëshmit po edhe njerëz që dëgjojnë ndonjëherë nëpërmjet rritave. Nazar, kë nuk i bëti më në shmu hoja. Apo më thon, ti mos po më trajton si prit. Jo. Por besimi jo duhet të më koni i pastër. Hoja umjet për më të qutë Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Jo për më ta fal Allah. Hoja umjet. Andaj kimjet mund të më prish tani. Apo? Jo, kë keni pavazhën? Ka umjet me ta mot të temperaturën kalmet me ta më shtypjen. Apo. Ai aparati kur josivan trupit, ai vesh të kall zonoti çta mos ha ti ti di çka më. Apo. Mirë, doni ar kjo aparata, mund të bopriç, prishët, e sa shpast prishët. Shpunon du, aparatin. Çka duhet duhet të bas aparatin taman? Po aparatin nuk thot, mund ti nuk mund të oh, më thon aparatin, pse më mandherës tipin gabim. O, unë thot, unë vetëm të kadu çish. O, oh, ja, dietare daga dor rugun, ti e hec. Ti e hec. A në ndodhë hoqja me kazurë dhe në vetë se hetë, ndodhë kjo, ndodhë i sori, we. si do më zë kohën to, a bo, me materializm, kapitalizm, ka bo, gjërat, qëtishme, por me sindari, që ka duhe? Në përme djetarit, kërkon, që ka ka thonë Muhammedi, s.a.s. Sepse Allah, atana e ka bo shartë, përme nga do është Allaho. Dhe me këta qartësohën, në pashirën, ma të qartë, qyshtë dahët islami me, me, me fejtë tjera, të mështë. Të cilat nuk i pranun allohu të bareke vajterra. Kjo është mësimi i par vëzën Se kanë, në kanë ndjerë djetarët nga, nga ki kontekst Në ta përmenjë edhe një dobi Dhe pse dobi të ka të shuk të Në ka mbarue Shekhe Lishamë të imi lëzër Ka folë për këtë emër Dhe e ka cek një anë të, të këti emëri Se në duhet besimtari me, me pas parasysh Cile është të jo lëzër Këta besimtari me kuptu Dhe më than I qartësot dalimi mes dërtetës dhe bartësit të dërtetës. Do të thotë gjithmonë njerëzit ju po përzinjin. Arabët dhe kur kaur Muhamedi s.a.s.l. në në në në Mekë, një polëjërësh e kan thonë cila është? Kan thonë pse s'e ka thjualloj me laçë. Apo, në pse s'ka dhjualloj me laçë, edhe kësaj Melace, baj bar, edhe ideja, arabëve, me laçë e bajë ke pejgamber, edhe na e ndjekshmi ata. Ku ideja e arabëve pse kan thonë kështu? Ata s'kan muit më paramendu se dikush vjen me hak por osi të Zotit A kjo, do më dhe njeri Njeri për nga natyra ka mangësi Ato kanë zanë, më kanë kjo pengamber Dosh, më kanë melache E kjo sa melache, e sa pengamber E Allah u gjitha që ka bo dhe man Që ka bo dhe man Me paskon në tokë melache Në këshmi që pengamber melache Po ju në tokësini melache Në këshmi që melache Qëshmi kuptu dhe zërta gjerë, Me paskon njeri melache Njerëzit më kanë melache Allah u e qënë një melek, pengamber Këshër në këta, bani si, si ki Mirë po, paramendo Allah me pas shumë me lache, anëna e në njërëzë, edhe lidhët namaz me lache. Thotë, sot këna mu falëk 7-8-8 orë. Ha, qëka i dhuti? Unë barë këm kapi. E Allah dhva, për që tas këna qëna në me lache, këna që njëri, që ti ta kuptojshë, se muhamesa me ze gjumi, se ti ze gjumi, edhe atë arëthu, a, të manë, dhe muhamë, kur jena në gjumë, së pas ka hakë. Pe nga me nësam, barë si në hakët, e ka qu Ku dalohet aj, aj dalohet me misjonin shkaj ka do në lau gjela. Ba, haken e ma me veti. Apo? A do e le zërë, shikoj, Shekhe Kullusam të mje ka shkut libra dhe të për këta. Se, ndonjëherë, barë cidë vërtetës. A mund me gabuë? Mund me gabuë. Sepse barë cidë vërtetës nuk e vërtetëa. Barë cidë vërtetës. Nuk e vërtetëa. Ma dje Shekhe Kullusam të mje thotë, na e dhe Muhammed e se në me dojnë apurit jo e lau. Jo një... Po. Nëse thot dikush unë e dua Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam, apo edhe nëse për shembull, ëh, s'i tum kujtohet Allahut prapë e dua. S'panohet kjo dëshuri. O mundë më çun shirk. Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam duhet për hir të Allahut si pejgamber. Pra, do ta citoj natë nga se sheh kur son i gojë sprejë, si të thotë, "The one in your in your hos i thelli fesë Zotit te barekehu te bara", por gjithashtu të logjikave të gabuemesat, njerzit thotë, për shembull, thotë Dikush për njerëze O që është jamaru në Bukhariu të haditin kërra e konë njeri Që është jamaru në Ebu Bekri e Sidikun Pa diskutushm kërra e konë njeri E cila o përgjitja dhe zër? Cila o përgjitja? Po Ebu Bekri o konë njeri, Omeri o njeri, Othmani o njeri Këtë e njerëzi Por Omeri dhe Ebu Bekri nuk kanë thonë Pranëma mu atë personetetin tem Ku unë më i me gabuati Po ka thonë, une po të kaldoj që ka thonë Çe dadi pranojë. Andaj sa havet kur rrokun në mesvetë lëzër. Ato nuk thon se rha ha ku mesin e sahabëve. Edhe janë për çdo ditë të vetë sot, ka dal për shembun thotë, "Çiç mund të më kollë sahabët hak kur ata janë rrok në mesvetë?" Çiç mund të më kollë hak ja rrokun në mesvetë, ja si mundet. Sepse ata janë rrok për diçka tjetër e cila është larg vërtetës. Çfarë do të thonë larg vërtetës? Ato, për po shembull, kur janë rrok, lëzër Se çkjo nuk kanë rrok se çkjo libri i Allahut dhe çkjo suneti për nga e pejgamberit s.a.w. Jo, nuk kanë rrok për këtë punë. Çfarë rrok? Është rrok për diçka tjetër. Është rrok për diçka tjetër. Ato edhe masi janë rrok disa besaubër, po ka pos, mos marr veshje. Ata janë paitus ajo çka kanë Kur'an dhe sunet pejgamberi s.a.w. e dobë pinëve. Qoftë çata e thot Hasmiem apo nuk e thot. Apo, andaj ti e gjejn këto vështirësi ku qumrin niveli sahabëve. Por jamar, ali u mobi? Pa aleut, kur dëgjon transmetim të hadithit, pej pa Muhamedit, nënshtrohet. Çuçi në sholhëse, sepse kë kur i ka kalzuar, se ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ah tamam. Tash ka ard anësh neve. Dhe an, anaseltas, apo anaseltas. Kur i ka kalzu kë diçka, për shembull, pa Muhamedit, atë ka kalzu kur i hadithun e somoj binave, Kurani i binave. Pse? Se e ka ndar personalitetin e vet me vërtetë. Shikosh ka thoshë e Xhulsamedia në këtë kontekst se kush është ai vetëm i cili duhet të mudash vetvetiu. Pa aj li diçka tjetër meta. Thotë e Xhulsamedia rahimahu rahimuhullah. Thotë ve huwa subhanahu yuhibu ibadehu alladhina yuhibbuna huwa wal mahbub li ghayrihi aw la an yakuna mahbuba. Fa idha kunna ahibbana shay'an lillahi kan Allahu huwa al mahbub fi al haqiqati. Thot Sheikh Xhulsamedia thot Allahu idha rabbta vat Thot, të cilët e dojnë Allahu u Gjeli Gjelalu Shukë që ka thot Nëse gjdo sënë qëka e dojnë a na E dojnë a për hirtë Allahut Do më dëmë, për shemë, Muhammedin së shenële Pse e dojnë a? Për hirtë Allahu u Gjeli Gjelalu Allahuna i ka bon neve ata pengamber Apo, tani vëzër, ti një musliman pëse e dojnë Një vla musliman që se ki asë gjak, asë kur gjak E dojnë së Allahut të ka bon vla musliman Apo, e dojnë për h thot shejkhu al-santemiya nase nai dojna jorat na na, e mira por hit allahuxh jelalul ata sa duot mudas aj per te se nai dojna kje jonat por ata akje jon nase na duos ane dojna bolit allahut sa duot mudas allahut vetiu ne çenin e vat shum tani shiko shiko kje sprai e moi man fadu wa laysa ma yastahiqo an yakuna huwa al mahbub li zati El muradu li zati, el matlub li zati, el ma'bud li zati, Allah. Kushë vrejëllëzën, do mundë, kush e kupton çfar çfar ka vendosur kët në këtë shpreh shejhu Sami al-Timijë është ajka se si duhet robim me i nda gjithatë univers. Foll shejhu Sami al-Timijë, nuk ka diçka që ekziston. Nuk ka diçka që ekziston. Dhe e ka hak, e ka hak, që të duhet vetvetiu. Që të duhet vetvetiu po shem. Jo në thot ë po shem çfarë do të thot. Bukën sepse e doja. Ai marrënihar bukën dhe më lanë nga tjasikit më thon ta as duam ovës make sure. Jo, dhe, do me hangrë se këtë më nevojë. Çdo send që ti e do e ka në let më në nevojë. Thoshe i qlusam de mia, scon existence, do një çënje, e cila meriton vetveti më dasht, në vetveti më sinu, në vetveti më kërku. Nvet veti mu adhuru pos Allahu Xhelel Xhelalu. Dhe ja rruga e përsëritur këtu është aj kanon e asojse ne du ta perceptojm raport me Allahun te bareke u taala dhe se ket nejna sprovu me dashurin e zot. Apo ket nejna tu sprovu me dashurin te Allahut te bareke u taala dhe me dashurin te te tjera. E çish ti dajm qe ta edu per Allah qe ta se du? Shikosh ka von. S'ka negzistencë. Që diçka. Gabo nje çeni. E ka hak mu dosht. Hak mu sinu, me sinu me shkutaj. Hak me kërkuë Dhe hak muadhuru Në vetëvejti Posë Allah u gjeni gjennale Dëma dha, ta një vëzë uh, Qëko kështu? Ta mojë me, me zinë gjithë Kur thotë dikosht që kjo e vërtejtë që, që kjo meselë o qështu? Që, qësh me e zbatu që kjo e meselë o qështu? Qështu më të imitë në qëket proces? Qështu më të imitë në të imitë në të imitë në të imitë në të imitë në të imitë në të imitë në të imit Çe tutet, ti nuk i e dashun vetveti. Ka zonuar një argument tjetër. Mirë, haj thot për shembull ka thon Sheikh Ulusahu te imja. Në rregull. Ti thosh, Sheikh Ulusahu te mio coñere, në rregull. Amuri dha me te kalu, edhe kta i kaloi. Shkona pak më poshtë, ka thon Ahmed dhe Bonifas Shafiu, na thon në argument dikush thot, edhe këta anko njerëz studiosë, lëmundësë këtu murat. Te kaloja. Ka ndan për shembull Tabinot. Ora, te anko njerëz, te kaloja. Po, çpo binit alaoj. Ja bó, çpo binit alaoj. A të të dhe këtë janë njerëzi, pijakit, kanë gabu, ue, e kanë qëllu, e kështu më ratë, në rajko A të rithu, kanë thonë sahabët Kanë thonë sahabët e pëngamberi së sëllim A të të dhe ato janë njerëzi A të kanë bashkë gabimet e vete, e kështu më ratë A të kanë dekë, e kështu më ratë A të rithu, këta kanë thonë, ka thonë pëngamberi sëllim Tani dhe zëllim Qka këtë i bidhët, qka të më në qen Fjala Muhamedit se selam vetveti. Çiq jo po liç, se haj pse thot apo pse diku tjetër, edhe këtu te i ka lodhja. Andaj disa dietar kanë thonë, sheria ti është Kur'an dhe hadith, disa dietar kanë thonë, jo, nuk duhet të më shpreh kështu. Sheriat jo Kur'an, ta cilin e shpjegon hadithi. Sepse fjala e pejgamberit se selam e ka marr, domthon, legitimitetin nga Allahu i gjele Gjithë i Xhelali. Andaj thonë Allah, i thonë veçanë masum i thon i mbrojtur nga gabimi, Allahu si thot i mbrojtur nga gabimi, se s'përfitorohet gabimi te Allahu xhel xelalu. E tani kur shkoj te Muhamedi sa më dhe i thon, "Ah, shikoj, kam se do ashtu se ka thon Muhamedi sallallahu alajhi. Tani çtu çket vi si ta kaloj? Shkoj. Smejt me kur djon. E tani pse duhet na më udërzuu fjalës Muhamedi sallallahu alajhi? Pse duhet më udërzuu tani? Sepse ai e referon këtë çështje se o çshtu, se ka thon ai i cili ka kriju kit punkt E Allahu u gjele zhenë mi thonë dikujnë, a unë nah ja? e zbinë në halam. E dhëtë, po minë edhe Allah i me pasora, që është tua? E Allahu u gjele zhenë mi thonë dikujnë, a unë e zbinë në halam. E Allahu u gjele zhenë mi thonë dikujnë, a unë e zbinë në halam. Në se dhëtë dikujnë, e pse duhet mi a pranua Allah u të pa diskutim, se përsa i ka kryu gjoran. Kur thotë, një anë i qëli që kjo a mikrofon. Një anë i thotë, unë e se pranaj që a mikro edhe stina, është tim ku e ka bleku, e ka si derisa ai çka e ka prodhuar i parit, se ai fshëgë ka nxjerr në eksistencë mikrofonin. Checking on him, mikrofon. A amunësti më më thon, jo ja unë s po, s po, unë thot, unë çështoj çu, çështoj. Allahu vë zgjaka kriju xhera, dhe ai ka e murtu ato. Kur ai thotë çka çështoj. Te honors Allah dhe Andaj më të shjejë kput. Andaj shejhu Sami më tha i vetmi i cili meriton ç't duhet, sinohet, pranohet, adhurohet, ti ndzhrohesh Pa, pa vesile Pa me thonë për hatër të këtina Qëja më nga me thonë Ka arë një njëri të pengamberi së sellem I ka thonë pengamberi së sellem Erra më të lutë për hatër të allaj Dëmonë e mora allajnë vesilet të ti Qëja i thamë më një samë? A i di kushë të i allaj A më një që pranud përshimu beze uh, Një një në mërë Përshimu Një një një një uh, një një një një një një një një n përmend tashos në punë. Ose apo shefati ka 3 3 3 shtilla. Shefati ka 3 shtilla. Ai i cili ka problem ndërmiecsi dhe te ai që ka shkotë me ndërmiecsua, po. Para nuk i njëri, çka ka vënë? Ka thonë njëra shollallah, erdhat e ti? Demak, elaa em emuraimin Allahut me ndërmiecut e ti. Pe unë thonë, tha oh njëri, ai di çka është Allahu xhel xelalu. Mu na na lut mi at. Ti thua se mohonim Allahut? që edhe Allah i nebora, në është atë krymë punë, hasha. Po, Allah u dhe zëra i cili duhet vëdve tiju. Por, anaj i thojna, po shemull, a, po t'i ka nënë, jara s'u Allah, -e, e borera. Lutë Allah, jara s'u Allah, po t'i e lutë Allahun. E Allah u gjenë në dhe zërë nuk i nështodhë të kërkujna. Andaj tha për nga mërë a.shtë sam, lutë në Allahun dhe insistoni në lutje se Allah u s'ka dikush që e i ponon. Po shemull, ka Ndoshta kisha dashmë ta frikosmoj. Se s'umle, kisum le aj apo? Në rregull. Kur i thua Allahu, o Zot, bam plot çmos ke dëshir. Realizova këtë çellë. A ka pengesa Zoti më thon, valla, kisha dashmë ta asos po smoj. Se s'umle ki. Po? Haşa. Imazhish Allahu, ç dikush ta imponon atij. Andaj, e vetmja çënjë, e cila meriton të duhet, të nënshtrohet, të adhurohet, të jetë i sinuar, të jetë i kërkuar, vetveti. Me drejtimin e operatorit i kujtëtor është Allahu xhëlal xëlalu. Ndërsa gjitha gjërat tjetra porfshin këtu edhe Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe pejgambert të Allahut, pse i dojnë ato? Sepë vallahu te bareke Wa taala qoha zaka dhe shumësive por se kohë na ka mbaruar lushi Allahun te bareke ve taala se Allahu na ban per te se edojna Allahun xhelel xhelalu dhe Allahu na doje neve lushi Allahun te bareke ve taala se zoti on te bareke ve taala tona furnizon me dashuri te Kur'anit Allahut dhe Sunnetit te pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem elushi Allahun te bareke ve taala se zoti on xhelel xhelalu musliman te kurr che an Allahu t'ndihmon فقرات كنور البونياك الله الطيب صورهان وتمشيرانه لسمي الله تبارك وتعالى تش الله ظلم تشاره دربيت في شط الله انا قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين